Fólossu bréfið Annarkabli Ég vil að þið vitið hversu hörð barótt að mín er vegna ykkar og þeirra í lát í og allra þeirra sem hafa ekki séð mig sjálfan Mér langar að allir uppörvist í hjörtum sínum saminist í kærleika og öðlist fulla sannfæringu og innsýn og geti gjör þekkt lindardóm guðs sem er kristur En í hónum eru allir fjórsjóðir spekinnar og þekkingarinnar fólknir. Þetta segi til þess að engin blekk ykkur með fagurgala. Ég er hjá ykkur í andanum þótt ég sé líkamlega fjarlæður og horfi með fögnuði á góða skipan hjá ykkur og festu ykkar í trunni á Krist. Þið hafið tekið á um móti Kristi drottni Jésu, lifið því í hónum. Verið rótfest í honum og byggð á honum, staðföst í trúnni, eins og ykkur hefur verið kent og auðuð að þakklátssemi. Gæti þess láta engan hertaka ykkur með marklausu villandi spekitali sem byggist á mannasetningum og er komið frá heimsvættunum en ekki frá Kristi. Í manninum Jésu býr öll fylling guðdómsins og þið hafið öðlast hlutild í fullkomnun hans sem er höfuð hvers kynns tignar og valds. Í honum eru þið umskorinn þeirri umskurð sem ekki er með höndum gerð. Með umskurn krist voru þið afklætt hinum sinduga líkama, greftruð með kristi í skýrninni og uppvakin til lífsmið honum fyrir trúna á mátt guðs sem vakti hann frá döðum. Þau voru döð svo kom afbrota ykkar og umskurnar leysis en guð lífgaði ykkur ásamt honum þegar hann fyrir gaf okkur öll afbrotin. Hann afmáði skuldabréfið sem þjakaði okkur með ákvæðum sínum. Hann tók það burt með því að negla á krossin. Hann fletti vopnum tygnarinnar og völdin og leggdi þau fram opemberlega til háðungar þegar hann fór sína sigur för í Kristi. Engin skildi því dæm ykkur fyrir mat eða drikk eða það sem snertir hátíðir, tunglkomur eða kvíldardaga. Slíkt er aðeins skuggi þess sem koma átti. Veruleikinn er Kristur. Látti þá ekki taka af ykkur hnossið sem stæra sig af auðmíkt sinni og engladýrkun og státa af sínum sínum. Þeir hrókast upp af engu í sjálfshyggju í stað þessa halda sér við hann sem er höfuðið og styrkir allan líkaman og tengir hann saman með taugum og böndum svo að hann vex eins og guð vill. Fyrst þið dóuð með Kristi og eru laus undan valdi heims og vættanna, hvers vegna hægið þið ykkur þá eins og þið livðuð lífið þessa heims og látið leggja fyrir ykkur boð eins og þessi? Snertu ekki, bragðaðu ekki, taktu ekki á. Allt mun þetta þó eyðast við nótkunn, mannabóðorð og mannasetningar. Þó hefur þetta að sönnu orð á sér sem speki, slík sjálfvalinn dyrkun og auðmíking og harneskja við líkaman. En gildi hefur það ekkert, fullnægir aðeins eigin kvötum.